El primer punt de l'ordre del dia hauria de ser o és la ratificació d'aquesta convocatòria amb caràcter urgent. S'ha d'aprovar aquesta urgència. Entenem que queda aprovada per unanimitat. Per tant, passaríem al punt segon, que seria la proposta relativa a aprovar inicialment el pressupost... Eh, perdó, excuso l'assistència de la regidora de Convergència, Sònia Trilla, que està fora i no pot assistir. El punt número 2 seria la proposta relativa a provar inicialment el pressupost general per a l'exercici de l'any 2014. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor d'Hisenda i qui ha aportat la tasca principal de confeccionar aquest pressupost, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldesa. Bé, fem primer, si us sembla, una breu lectura de lo que són les, els capítols de despeses i d'ingressos i, eh, i podem debatre després eh, tots aquells punts que us semblin oportun. Bé, el pressupost eh, conté el pressupost de la mateixa entitat, l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil FICERSA, les bases d'execució del pressupost i la resta d'annexos i informes que preveu l'article 166 del Real Decret Legislatiu 2 del 2004 el que es proposa és aprovar inicialment aquest pressupost, pressupost general per l'exercici del 2014 amb un pressupost de despeses que importa per al capítol 1 14.821.000 euros 4.750.000 euros en inversions reals 2.230.000, 1.630.000 en finançació amb el pressupost ordinari, transferències de capital 573.000, en actius financers 100.000 i la variació de passius financers o les amortitzacions 4.460.000, el que dona un total en pressupost de despeses de 49.112.000 euros. El pressupost d'ingressos amb impostos directes per 21.067.000, impostos indirectes 295.000, en taxes i altres ingressos 15.406.000, transferències corrents 12.263.000, ingressos patrimonials de 80.000 i que dona també el mateix import de 49.112.000, donat que aquest any presentem un pressupost equilibrat. El punt 2 és aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament que comprèn la relació de tots els llocs de treballs reservats a funcionaris, a personal laboral i eventual, amb les retribucions. Exposar al públic, a continuació, el, el, el, tots els acords eh, precedents, pel termini de 15 dies hàbils, a l'efecte de presentació de reclamacions. I en cas de no presentar-se'n, donaríem per definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord aquest pressupost. Facultar l'alcaldia a presidència per a la realització de tots els actes i gestions que consideri necessari. I aquesta seria l'exposició prèvia del pressupost. I repeteixo, durant que hem tingut reunions anteriors, eh, ens obrim a les preguntes i qüestions i eh, suggeriments que puguin sorgir ara. Sí, suposo que hi ha un torn d'intervencions senyor Gratacor, sisplau gràcies, senyor Casdesa sí. bé, en aquest pressupost hem donar prioritat a augmentar les partides de benestar social amb aquest 21% les lliures socials i benestar i també en promoció econòmica i promoció exterior de ciutat molt bé, els números semblen doncs, realistes i, i rigorosos vull dir que eh, per la nostra part i o aprovarem, donem l'aprovació en aquests pressupostos. Però una, una, una cosa, senyor Toro, no li agradaria fer alguna vegada com els seus companys de partit a Girona. És a dir, el segon trimestre del 2014, per exemple, començar a treballar per fer uns pressupostos participatius. I ja no dic només amb, amb, els, amb, amb els partits d'oposició, sinó amb la federació d'associacions de veïns i les associacions de veïns que no, que no hi són dins de la federació és, és aquella cosa que en diria micropolítica fer, eh, demanar el tema, o sigui, els, els centres que van inversió a barris, quin voldrien fer ells? Jo, jo no sé si o sigui, això ho diria a vostè i al seu, al seu equip de... ja m'ho contestarà després, gràcies Contestarem doncs, al final i eh? després del, del torn d'intervenció. Ens senyem un fort, sisplau. Sí, des, de, des del grup d'iniciativa ens assumem a, a la petició de fer uns pressupostos més participatius, però pel que fa a la rigorositat no, no som tan, tan optimistes com el, com el senyor Gratacós. La veritat és que des d'iniciativa eh, veiem que han uns ingressos eh, molt alts i ens en, en fa por, en fa por que, que tornem a entrar en una dinàmica negativa d'endeutament. Fins ara havíem, havíem anat bé, eh, s'havia anat rebaixant el dèficit i creiem que... Creiem que no, no veiem clar que aquests ingressos que, que es diuen que, que hi haurà hi siguin. Eh, veiem també que en tot cas aquest augment d'ingressos en la seva majoria no es dedica a la, de, a la despesa corrent, sinó que, que gran part se'n va a, se a inversió. I això ens fa sospitar que en any preelectoral que nos assisti com a una petita irresponsabilitat de intentar inflar els, els ingressos per poder per poder gastar més. Uh, veiem que, bueno, ens alegrem de que la despesa social també també puja, però el problema és que no hi veiem contingut polític el vot d'iniciativa serà un vot, un vot negatiu, però bueno, amb, la, amb la voluntat de que ens puguin convèncer de que realment eh, aquests ingressos seran així i que hi vagi poder dir que van abstenir-nos o donant suport, però d'entrada no, no ens ho creiem i, i el vot d'iniciativa serà un, un vot en contra. Senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP també serà negatiu. Eh... Tindrem una actitud molt constructiva, presentarem al·legacions. Eh, com han comentat anteriorment, ens agradaria un, un procés participatiu a l'hora de laurear el pressupost. De fet, una de les al·legacions que vam presentar nosaltres al pressupost del 2014 eh, del 2013 era que s'inclogués una partida per fer participatius als pressupostos del 2014. No ha sigut així, tornarem a presentar-los perquè es puguin fer participatius al del 2015, perquè entenem que sí que és un procés... Eh, important i que eh, democratitza realment la, la ciutat. Eh, valorem positivament l'augment en, en despesa de benestar social, entenem que hi ha coses que no acaben d'estar ben encaminades i farem alguna lanegació en aquest sentit, també, també pel que fa a referència a promoció econòmica, tenim pensades un, un parell de propostes que els, que els farem arribar, i, per últim, continuem lamentant, com lamentàvem l'any passat, la importància que acaba tenint per les arques municipals el tornar, el tornar deutes al, en, els, en els bancs. Entenc que una part és doncs, perquè en els moments es va fer una inversió i, i, i després s'ha de tornar, però part d'aquests deutes, també recordem-ho, és perquè hem, hem tingut plans plans doncs, doncs en què hem necessitat de dinar extern per poder pagar els nostres proveïdors, i, per tant, entenem que aquest, que aquest és un deute que no que no li porta cal juntament. En tot cas, el vot serà negatiu i presentarem al·legacions properament senyora Mata, si us plau. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo crec que s'imposa i ja ve sent tradició d'entrada doncs, a felicitar el regidor d'agent de del senyor Toro, doncs per haver per fet nos facilitat doncs la documentació doncs, amb temps suficient per fer-ne una primera una primera anàlisi i jo crec que l'extraordinari doncs, esforç que, que es fa doncs, des de la seva regidoria eh, a a fer un mal que s'havia fet en, en el mandat anterior, eh, és a dir doncs d'aquest dèficit tan extraordinari que es va crear doncs intentar doncs, amb el mèrit afegit crec jo de que es va gastar quan encara hi havia diners i ara hem de jugar deute quan realment totes les administracions estan en la misèria per tant aquesta és una valoració que fem en positiu també valori, valorem molt positivament, com han dit els companys que em precedien, doncs, l'increment amb la despesa en temes socials. També valorem positivament doncs, l'increment de, de la despesa en tema de, de, de promoció de l'activitat econòmica, pensem que és absolutament necessari per fer sortir la nostra ciutat de, de la crisi, doncs, la, i l'increment de les partides, per exemple, doncs, amb, la, amb la famosíssima ja mítica eh, dotació de personal per a les oficines de, de turisme, o com, per exemple, doncs, la dotació d'una partida econòmica pel projecte de masoveria urbana doncs que aquest grup municipal doncs, ha portat ha defensat Uh, amb tot hi ha coses que no ens acaben doncs, de, de fer el pes sobre el destí de les inversions per exemple o sobre el fet doncs, que aquest ajuntament es mantenen i, uh, encara doncs, les múltiples, multiplíssimes partides uh, segregades en matèria doncs, de publicitat en matèria d'assegurances és a dir, encara no hi ha centralitzats, així com ja s'ha aconseguit fer una central de compres uh, de manera consorciada doncs, de les diferents àrees, ens sembla que encara ja manca aquesta cultura de fer una sola partida grossa i important per aconseguir la reducció de despeses a l'hora de contractar doncs comunicació, eh, publicitat, disseny o les pròpies assegurances. Altres ajuntaments això ja ho han fet i aconsegueixen descomptes -des importants al respecte del conjunt de, de les partides i tampoc no deixa de ser tradicional i això ja no és una felicitació doncs, el no deixar mai de sobtar-nos en doncs, aquesta important partida doncs, per per càrrecs de, de confiança és una partida molt, molt voluminosa per un ajuntament com el que tenim a més a més en aquest moment doncs, hi ha un càrrec de confiança que està vacant nosaltres demanarem una, una reflexió a l'entorn d'aquesta plaça com es cobreix amb quina, i amb quina quantia es cobreix perquè si es demana un esforç extraordinari al conjunt de la corporació segurament es podria també fer un esforç important important a l'hora de contenir la despesa amb càrrecs de, de confiança amb tot el sentit del nostre vot serà l'abstenció doncs perquè farem al·legacions les farem també en sentit constructiu esperant com anys anteriors aconseguir doncs, alguna, alguna millora en aquest pressupost i en funció de la resposta a les al·legacions decidirem el sentit del vot final Senyor Casillas Gràcies senyora alcaldessa Nosaltres hi si votarem votarem que no on no, ha de presupos, eh? votarem radicalment que no. Jo no faig si tu, m'agredo que compaqsi la llei, quan ens ho fa saber, que no ens ho fa ser tot i doncs que tinguia la cortesia de, de fer les coses com es fa, senyor Toro. Però bueno, l'ideia que votarem que no, perquè nosaltres el faríem radicalment compromès, eh? Faríem un pressupost, al nostre entendre més compromès amb els ciutadans, especialment amb els que menys tenen però també amb activitat econòmica i amb la sortida de la crisi, m'explico per perquè el faríem diferent i per què no el votem especialment. Doncs senyora, senyora alcaldessa, de fet, la proposta és seva, perdoni que em dirigeixi el regidor, és que aquest és un, un pressupost basat en un increment d'impostos de 1,7%, quan l'IPC 0, després quan parlem de les ordenances ens doncs podrem dir que l'IPC de l'any passat era 1,7, etc. Si mirem els municipis del nostre entorn alguns, els que estan en una situació econòmica tal vegada millor que la nostra, no l'hi negaré no han procedit a pujar aquest 1,7%. Això és 1,9 milions més d'euros que paguen els contribuents i el nostre entendre doncs això perjudica els més desafavorits perquè al final el sou, senyor Toro, no han pujat els sous, al contrari, ho han baixat o la gent es queda sense feina. En aquest país el que s'ha produït és una devaluació encoberta, baixant els sous. No fa molt dèiem aquí que eh, avui en dia qui és migeurista és afortunat. Fa 3 anys la gent no volia ser el 4, ja, perquè la cosa dura molt. No volia ser migeurista. Nosaltres entenem, senyor Toro, que me li deia que perjudica l'activitat econòmica. Està molt bé que fem àrees de promoció econòmica, però les taxes en aquesta ciutat són astronòmiques per posar en marxa un negoci. Varen pujar fa tres anys. La base inicial de la taxa és elevadíssima, no el tracal, que entrem en xifres. Eh, ara estrenarem la zona verda, aviat la zona verda, per qui no Per qui no té el, la zona en qüestió, és un 25% més cara que la zona blava, que de si ja és astronòmica, la zona blava. Això no ajuda l'activitat econòmica, senyor Toro. Tampoc no podem votar perquè reflecteix despeses que no compartim. M'ha aniria que votéssim una cosa en despeses que l'he accedit el Festival del Circ. Espero. Espero que finalment es faci aquell estudi l'any que el puguem votar que els hi, hagi, els hi hagi una cosa, jo abro comparèntes i aquest és un país molt petit i les consultores no són tantes i jo els puc assegurar que m'he assabentat doncs, que els, els promotors del Festival del Circ estan buscant una consultora per poder fer un estudi, me i així l'any que ve podrem, podrem votar-lo. Tampoc no el votem perquè també hi ha partides que baixen, per exemple, doncs, la de joventut. Tampoc no el votem perquè creiem que és electoralista, senyora alcaldessa. Mm, aquest, aquest pressupost continua mantenint despeses com les institucionals de l'alcaltia, 183.000 euros com publicacions com publicacions cultura com coses que són utilitzades habitualment per la promoció de l'acció del govern la promoció de l'acció del govern és promoció de l'acció política on entenc que això s'ha de fer jo no hi discutiré que vostè, o vostè destinin els diners que siguin necessaris a la promoció del govern i fins i tot a fer política que per això estem, no ens hem pas d'enganyar de, no ara bé aquest pressupost continua perpetuant el càstig en els grups polítics que aquí es va imposar fa dos anys es varen enrebaixar d'una manera dràstica les assignacions en els partits polítics i això per molta crisi que hi hagués continua sent molt gravós per nosaltres perquè sense diners no es pot fer política i si no es pot fer política no hi ha democràcia, si els partits que en són instrument no hi ha manera d'aportar a terme l'activitat doncs ja em, ja em perdonaran vaig enllestint per nosaltres també ens és poc creït perquè, per supos, sense entrar en la qüestió de les partides estat d'execució del pressupost a nosaltres el tema de les partides socials i tant que està bé però a nosaltres ens agradaria més política més compromís de veure com es farà aquesta despesa en les partides socials perquè vostès incre... ens diuen que hi ha un increment, sí sense cap dubte, hi ha un increment en relació al pressupost de l'any passat, però és que l'estat d'execució de pressupost amb les partides ja assignades no totes s'han exhaurit, per tant el que hem de procurar és que s'exhaureixin en la seva totalitat i si no que se justifiqui ben bé, perquè patim a vegades de... tot és molt complicat, tot és molt difícil però sovint ens sembla, i un exemple és allò del pis que per l'altre el pis social, algú que acaba que és possible que se li acabi adjudicant un pis en algú que acaba de fer una adhesió en un pagament Home, no sé si els criteris estan prou clars està molt bé la despesa social però fem-la tota i fem-la ben feta perquè si no podríem caure en aquella cosa del clientelisme i li dic que hem d'executar-les en la seva totalitat perquè és que si no acabarem fent trampes al solitari acabarem tinguint molts diners en determinades partides que després en mig curs els canviarem allà on ens convingui això no estaria bé senyor Toro això seria enganyar els ciutadans i a nosaltres mateixos. En quan a l'impuls a l'activitat econòmica, ja li he dit no ho comparteixo, crec que la pressió fiscal, no m'agrada aquest terme però la pressió fiscal que comporta aquest pressupost és molt molt elevada per als ciutadans i l'àrea de promoció estava molt bé però ens agradaria que es treballés i així nosaltres en subvencions més directes i no en crear una macroàrea que al final espero que tingui resultats i, i desitjo de veritat que els tingui més bons que els que ha tingut fins ara perquè finalment no hem aconseguit ni tan sols promocionar la ciutat, doncs els diumenges de com Moltes gràcies, Sr. Almedo, si plau. Sí. Eh, uh, bé, uh, gràcies. El Partit Popular nosaltres tampoc no hi donarem suport en aquest pressupost. Poden començaria a dir, doncs, a veure, aquest pressupost no entrarem a valorar-ho políticament, no? Podríem estar d'acord, doncs, la puja d'aquest 25% amb la despesa social o el 2% de, de cultura, nosaltres poder hi més o menys, sinó que nosaltres poder començaríem a parlar de del que és el pressupost una mica en base, com sempre ens agrada fer, una mica els informes, en aquest cas, de, del senyor Interventor, no? primerament en aquí tenim un punt que posa no? la relació de despeses i ingressos, deficiar-se no compta la totalitat de despeses que ha de suportar atès que les inversions finançades en recursos propis, 13.600.000 euros serveis d'aigua 73.125 de millores d'aigua potable Vilafant i 40.000 euros servei i transport urbà, no figuren en la relació de despeses-ingressos, el que provocarà un increment de dèficit amb l'import de les despeses finançades en recursos propis. Sí que m'agradaria doncs, sapigué de quina manera ho faran perquè no provoqui doncs, aquest, aquest dèficit, aquest increment de dèficit, per no? una banda. Després també, doncs, a continuació, amb la relació d'ingressos, corresponent, bueno, si vostès ho tenen, podent no ho llegiria, si li sembla, no? o bueno, corresponent l'any 2013 de l'apartat Millores-Vilafant figuren 10.000 euros, corresponents interessos crèdit a llarg termini. Desconeix aquesta intervenció el finançament de les millores de l'any 2013 i les previstes en el pressupost de l'any 2014 per import de 73.125 euros. Llavors, també sí que m'agradaria doncs, a, doncs, a, a què es refereix això aquesta intervenció que desconegui tot això, no? Després sí que passaria, doncs, bueno, aquí el romanent de trejoreria negatiu de l'any 2012, doncs, bueno, com ja pràcticament ja sabíem, és de A Llavors sí que la pregunta seria, bueno, aquest romanent de trejoreria és que jo crec que, bueno, no s'ha reduït prou despeses, o almenys no s'han reduït, bueno, o es podia haver fet més, algunes poden no, però es podia haver intentat almenys reduir despeses, no?, aquests números estan, diria jo, d'acord amb la llei d'estabilitat de, pressupostària, jo penso, o creiem nosaltres, que podria, fins i tot no, no. Aquí també posa que tenen un mes no, per mm, aprovar un nou pla econòmic i financer, i tenen, donen, un pla, donen bueno, qui ho posa, un mes de pla. No? També la pregunta és si pensen fer-lo, aquest, aquest pla econòmic i financer. Ja sé que vostè dirà que bueno, encara no tenim la l'ediquilació de, del 2013 del pressupost i que segur doncs, que hi haurà, no hi haurà tant de romanament, de romanent, tresoreria, no hi haurà aquest tan negatiu, però bueno, de moment el que compten són aquests números i per això ens avasem. No? Després, eh, nosaltres bueno, creiem doncs, que aquest pressupost doncs, estan inflats, Vull dir que són pressupostos que no s'ajusten a la realitat, sinó que són ficticis i, bueno, prova d'això, dir que si mirem aquí un parell de, bueno, de notacions, dirien que per exemple, no, l'impost sobre construccions i obres, el pressupost del 2013 eren 630, 630.000, a llavors, bueno, liquid, la liquidació real són 150. A llavors, doncs pel pressupost del 2014, vostès posen aquí 295.000 euros. llavores és com, bueno, imagines, és el doble, no? Hi ja ni tan sols, mmm, bueno, un 20, bueno, sinó que és purament el doble, no? Podríem dir, doncs, el mateix de les llicències urbanístiques, el pressupost del 13, doncs 200.000 euros, a llavors, bueno, doncs liquidat realment a 100.000 i vostès posen 225.000 euros, o sigui que és són, Bueno, pues, també el doble, no? Estacionament de vehicles, don't igual, no? mm, bueno, és que podríem aquí, bueno, si suposo que ja ho tenen, eh? llavors aquí també hi ha ja per últim, participació dels diputats a de l'Estat, són 9.160.350, a llavors, bueno, liquidació real són 9.250.000 i vostès posen 9.998. Propte de 10 milions. llavors això Bueno, jo, si vostès no creuen que és inflat nosaltres creguem que sí que és un pressupost doncs, totalment inflat no? eh, bé, nosaltres creiem que el que s'ha de mirar és encara de baixar més despeses totes les que es puguin i, bueno, i en a, bueno, nosaltres també presentarem al·legacions i bueno, el, quan ha dit també els companys d'això de la participació sí que vull dir que bueno, no sé si ells es el referien Vostès sí que aquí van eh, dir un dia, convocar doncs, a la gent que pogués vindre i sí que realment haig de dir que la gent després tampoc és participativa. No, no, nosaltres hi estem d'acord, que hi hagi participacions, però que, bueno, que hi hagi, sí, els veïns puguin vindre, però ni tant ni el dia que varen fer doncs, lo de les al·legacions de, bueno, de les ordenances, bueno, eren molt pocs i el dia del pressupost també. I llavors, dir, bueno, que no es fa preu propaganda però realment és així eh? gràcies Moltes gràcies senyora Almedo bé eh, caldria incorporar una esmena eh, a la documentació que consta el pressupost eh, que, hem, que hem, fet, hem vist avui de matí. hi ha una modificació a les funcions de la plaça de cap de protocol a dins del, dels càrrecs de confiança hi ha un afegit com veuran a la, a la fitxa descriptiva hi ha un afegit de funcions i per tant això comporta una modificació de la plaça de cap de gabinet. Eh? El senyor secretari ho té aquí, eh? Per tant, hi ha un repartiment de funcions que s'havia fet per un cantó, és a dir, s'han atribuït més funcions a la plaça de cap de protocol, que està ocupada actualment, de les que tenia, com veurà en la documentació que tenen, però no s'ha actualitzat d'allà on sortien, que és de la plaça de cap de, de gabinet. Per tant, falta introduir l'esmena a les funcions que queden a la plaça de cap de gabinet i a la reducció proporcional del, del sou, corresponent a aquesta pèrdua de, de funcions. Per tant, respecte a la documentació que tenen, hi haurà una esmena a la fitxa descriptiva de la plaça de cap de gabinet i una reducció de les seves retribucions. Bé, en tot cas, eh, el senyor Manel Toro irà responent a les intervencions que s'han anat fent. Moltes gràcies, alcaldessa. Eh, farem la ronda a cada una de les que s'han fet. En primer lloc, eh, el grup de l'AMC, l'Esteve Gratacós, se li agraeix eh, aquest vot afirmatiu en el pressupost i em recullo la suggerència i la petició de fer uns pressupostos més participatius no sóc en absolut contrari a fer uns pressupostos participatius sobre la base d'aquelles parts que siguin dispositives en el pressupost perquè tots els que ja estem aquí sabem que la major part del pressupost el percentatge altíssim del pressupost ve predeterminat per totes aquelles obligacions que eh, sabem ja que hem d'atendre al llarg de l'exercici. Capítol 1 de personal, capítol 2 de les despeses corrents, eh, els interessos, les amortitzacions, etc. I amb el que faci referència a inversions que es puguin finançar des de l'Ajuntament i inversions que es tinguin que portar a terme en el següent exercici, entenc que pot ser un exercici interessant al posar en marxa aquest procés participatiu que eh, crec que des de l'equip de govern eh, s'hi sumaran eh, gustosament eh, pogué convocar en a la gent de Figueres per aquè eh, determinin per aquè parlin, perquè participin amb aquestes inversions que es puguin fer i que no siguin, evidentment, aquelles que ja estan preprogramades, eh, perquè venen d'una execució que s'està realitzant en aquests moments, com ara, per exemple, el que seria Casa Empordà, que és la següent fase d'execució d'aquest equipament. En el senyor Montfort, que eh, bàsicament ens parla de que tenim eh, uns ingressos que poden no correspondre a la realitat, i que, eh, si em permet, contestaré després quan li contestin a la senyora Almedo que ha fet la mateixa afirmació però amb certa contundència eh, i eh, que vostè ho ha esmentat eh, amb menys eh, virulència, per dir-ho d'una manera eh, clara. I eh, el senyor Joan Font que ens demana també aquests pressupostos participatius, que repeteixo, recollim i que eh, elogia el fet de que eh, aquestes partides tant a benestar social com a promoció i que bé ens queda camí a recórrer amb la qüestió de treball amb els pressupostos i estic totalment d'acord la Mireia Mata d'Esquerra Republicana ja aquesta felicitació que agraieixo és un treball d'equip eh? aquest és un treball que estem fent entre tots i que ens ha permès el contenir la despesa al llarg d'aquests exercicis i eh, treballar amb tranquil·litat amb eh, una situació que era prou complicada en la que la davallada d'ingressos provocava una situació bé, eh, angoniosa i que el que exigia és que per poder mantenir i incrementar, com hem fet en aquest exercici, la despesa en temes socials, eh, havíem de contenir-la en tots aquells altres departaments que eh, permetrien poder traspassar aquestes partides cap a un despesa social. També promoció. A promoció, eh, que algú ha parlat d'un macrodepartament de promoció, eh, a promoció no ha incrementat el departament, continuem sent bàsicament els mateixos amb una especificitat. Sí que hem cobert les places eh, per poder atendre les oficines de turisme, que era una reivindicació llargament eh, que per a tots ens és clara, que si la nostra primera indústria, és el turisme, l'hem d'atendre, i l'hem d'atendre en condicions perquè se senti satisfet, torni aquí i es gasti eh, aquells recursos que puguin beneficiar els nostres ciutadans. Per tant, bé, el Departament de Promoció, eh, sí que hem incrementat algunes partides que van destinades a formació, bàsicament, eh, avui hem fet un acte d'aquests agraïts, amb l'alcaldessa, entregar diplomes a, a 40 persones, a 40 joves, que han seguit un aprofitament en temes eh, bàsicament necessaris per a la nostra comarca, com són ajuda, ajudants, temes de cuina i eh, comerç en francès, són 40 persones que en aquests moments, de les quals hi ha més d'un 70% han tingut una incidència en el mercat de treball, és a dir, han pogut accedir en el mercat de treball precisament gràcies a aquesta formació que se'ls ha impartit. I eh, bé aquestes són les àrees més, aquelles altres en les que desenvolupem aquell mix global, de eh, turisme, comerç, gastronomia, enologia, eh, Figueres, capital de l'Empordà i Empordà en el que li podem prestar serveis i que vagi aportant cap a la nostra zona cada vegada més gent amb eh, aquesta sensació de que aquí a l'Empordà, a Figueres, si poden fer moltes coses, si viu bé, si està bé i per tant convé venir-hi. Bé, això, eh, aquest és un, un objectiu a mig i llarg termini que ens ha de permetre incrementar les estades i, per tant, els ingressos per a tota la comarca. Ens parlava d'aquestes petites introduccions que hem pogut fer i que ho hem fet encantats en quant de la masoveria urbana, que complementa totes aquelles altres partides en temes de socials, els 150.000 euros que ja venien de l'any anterior, més totes aquelles altres partides que s'han creat per a poder resoldre, per a poder ajudar aquelles persones que estan en situacions complicades en aquests moments, com hem viscut darrerament tots eh, i hem pogut copsar només entrar aquí l'Ajuntament. Hi han recursos, hi ha voluntat i hi ha uns processos en aquests moments hi ha per adquisició de eh, pisos, pisos que s'han de destinar a vivendes a lloguers socials Eh, per aquell primer import de 300.000 euros, més aquells altres 300.000 que incloïm per aquest 2014. Per tant, tenim forces recursos que posem al servei de totes aquestes persones. En quant a un tema concret del que em parla de dispersió de les partides o la seva agrupació en funció de donar-los major eh, cohesió i, per tant, estalvi, li he de dir que el fet que en el pressupost surtin diferenciades i que hi hagi despeses d'oficina de cultura, per exemple, o de qualsevol altre dels departaments, és una exigència que ens formulen des d'intervenció municipal per el poder fer les atribucions de costos, eh? Eh, tindre el càlcul de costos de cada un dels departaments. Ara Això no vol dir que nosaltres no ho tractem conjuntament i és precisament el que ens ha permès que aquest any, amb el que és la central de compres, hem pogut disminuir dels 3.300.000 euros que teníem previstos a 2.800.000, vol dir que ens gastarem menys diners en adquirir els mateixos béns, corrents i serveis perquè hem fet precisament una tasca globalitzada en compres que ens han permès estalviar. Eh, repeteixo que cada una d'aquelles partides, després, les compres són agregades i es fan conjuntament. Ens queda molt de camí també aquí per recordar per això. Senyor Casellas, no radical. Bé, em sembla correcte. Jo entenc perfectament. Ara fem política eh, i fem política i diguem que vostès farien un pressupost diferent. Doncs pues, sí, és, és probable. Eh, tot i que resultaria complicat que eh, fessin un pressupost diferent en quan a destinar-hi més recursos a, a totes aquestes accions socials uh, i el fet de que són els dos grans blocs en aquests moments que nosaltres entenem que s'han de defensar. El generar activitat econòmica, crear ingressos per la via no de l'increment de la pressió fiscal, sinó activitat econòmica i el poder destinar força recursos precisament a tota aquesta qüestió social que no repetiré però que és el que estem fent. Estem parlant de que s'ha passat de poc més de 2 milions a 2 milions 500 mil euros del Departament de Benestar Social d'Accion Social eh? i és un increment força important que es reparteix en diferents partides que permetran fer front a totes aquestes situacions complicades basat en l'increment d'impostos un 1,7% eh? a veure vostè sap que avui s'ha aprovat o ahir, un increment de la tarifa elèctrica de, del 2% i del 3 i del 4 sumant les altres partides etc. molt bé. Això ho apliquem a l'Ajuntament i l'Ajuntament té uns costos en eh, temes elèctrics i en temes de compres de béns corrents i serveis i en tots els altres que impliquen que a eh, l'any 2014 tindrà que comprar el mateix que el 2013 però gastant més diners si no fem un mínim d'equilibri de les partides resultarà que podrem destinar menys recursos a precisament totes aquestes accions socials de les que estem parlant perquè si amb la compra de béns, corrents i serveis i en tota aquella despesa que ja és la normal eh, no en tenim suficient no podrem destinar-li i eh, per tant el fet de que hi hagi determinades persones, determinada part de nosaltres que contribuïm en funció de la nostra capacitat econòmica per a poder fer front a aquestes situacions d'emergència és un moment en el que crec que la solidaritat general té que tindre aquesta consciència i que aquest equilibri amb els comptes de l'Ajuntament perquè no és un increment d'impostos, és un equilibri és dir lo que teníem l'any 2013 per al 2014 com a mínim necessitem tindre el mateix és la inflació, estem cobrint la inflació per tant, no em sembla correcte parlar d'un increment d'impostos. Electoralista, en, tant en que fem una sèrie de despeses amb inversions i la presentació del pressupost, que la qualificava també d'electoralista, la presentació del pressupost, quan es comparen ingressos i despeses d'un exercici a l'altre, cada any s'ha fet exactament igual, eh? tots els exercicis, i amb una plana part es posen les inversions. I el motiu quin és? Doncs pues perquè la despesa estructural no és despesa d'inversió i per tant comparem els ingressos que té l'Ajuntament no amb eh, ingressos procedents de crèdit sinó els ingressos normals amb la despesa també la normal, dels capítols tots menys el capítol 6 i amb una plana part, repeteixo, es col·loca l'apartat d'inversions. Quines inversions? Home... Pues, eh, qüestions de eh, futur, com és Cas Empordà. Cas Empordà és el centre que ens ha de donar l'oficina de turisme, tornem a parlar del turisme, la nostra primera indústria, eh, i un centre d'interpretació de, eh, de productes de la terra amb les corresponents degustacions, amb aquest eh, concurs que s'ha de convocar, que pugui haver-hi qui amb règim de cooperativa o amb altre règim gestionin aquest equipament i atraigui una part prou important de la gent que visita el museu o de la gent que visita Figueres i que es passegi per l'interior d'aquest museu. Amb altres iniciatives que estem en aquest moments també treballant en l'entorn de liniar que permetin que eh, aquesta gent tingui una visió de que altres llocs on Dalí va tindre una part de la seva vida facin un recorregut que és el que des de fa moltíssims anys jo defenso que és el que s'ha de produir eh, i que en aquest objecte es va comprar en el seu moment la casa de l'I i en aquests moments s'estan estudiant altres possibilitats que són prou interessants i amb les que contem amb la complicitat de les persones que són titulars d'aquests equipaments possibles. I la senyora Olmedo, bàsicament, ens parla de dos temes. Un, a l'informe de l'interventor, i que el pressupost és inflat. Vostè l'any passat va dir exactament el mateix. Eh? El pressupost està inflat. La demostració pràctica de cada any és de que vostè no té raó i nosaltres sí. Fem el pressupost i el complim. Bueno, la seva credibilitat contra la nostra. I en quant a l'informe de l'interventor era per comentar-li que eh, el senyor interventor fa un informe sobre tota la um, qüestió d'ingressos i despeses, en què a la qüestió de les despeses fa eh, i informa de que en el seu entendre serà suficient per atendre el compliment dels serveis prestats durant l'any 2013, i fa unes consideracions sobre alguns apartats que fan referència a FISERSA. Sobre aquest tema, donat que és una qüestió estrictament comptable, jo li pregaré en el senyor Interventor en el senyor Seren de FISERSA eh, que tractin d'aquesta qüestió estrictament comptable i que si s'ha de fer algun ajust o alguna modificació, doncs bé, en el tràmit d'al·legació del pressupost, ho veurem, eh? i si s'ha de fer, repeteixo, pues es farà aquesta modificació estrictament comptable. I amb això crec que hem tancat aquesta primera volta d'intervencions. Alcaldessa, gràcies. Bé, algú vol exercir el torn de rèplica? Sí, senyor Font, és una cosa molt curta, i no entrar no en, en, en el fons en si del, del pressupost, sinó s'ha parlat bastant de, de la participació sí que m'he deixat al principi de fer un comentari sobre les reunions aquestes obertes que s'han fet tant amb el pressupost o amb les ordenances. El ROM indica que s'ha de fer una audiència pública durant, mentre s està obert el període de delegacions eh, de les ordenances i del pressupost amb les ordenances es va fer quan el període s'havia tancat, amb el pressupost quan, quan encara no s'havia obert Eh, entenc que és preferible quan encara no abert, que no perdut quan ja s'ha tancat, però sí que doncs, eh, estaria bé a drenes el que diu el ROM. I a part de que el, el que es fan no són audiències públiques. El, el, el ROM defineix molt bé què és una audiència pública, quines característiques contempla i no té res a veure amb aquest, amb aquest, amb aquest tipus de reunions informatives. Eh, i, I una mica més enllà, crec que, que hem, hem de diferenciar molt entre el que és informar i el que és participar, i aquestes reunions... Les podem entendre en general dintre del procés participatiu, però no són reunions participatives, és, són reunions en què el govern explica el pressupost com a molt respon alguna alguna pregunta i no són reunions a la qual la població participi en l'elaboració del, del seu pressupost. Hem, hem d'anar cap aquí cap a la població que pugui col·laborar i, i decidir en la en l'elaboració del pressupost evidentment en el que és en la part d'inversions no ens posarem pas a, a que la població digui eh, de que no es paguin els funcionaris eh, que aquí no, no s'hi pot entrar però sí en, sí en l'altra part I hi han experiències no gaire lluny d'ajuntaments on ho han fet i han tingut molt bons resultats no el primer dia perquè és una cosa que requereix doncs, doncs, doncs anar-ho fent però sí que, que, el, que el pas dels anys i en què la població va guanyant cada cop més i més poder fins, fins, fins al punt, el senyor Toro deia, però sempre i quan no vulguin canviar alguna cosa, que fet, doncs fins, fins al punt de que si, si la població creu que el que ha de fer l'Ajuntament ara mateix no és continuar les obres de la Casa Empordà, doncs l'Ajuntament no ha de continuar les obres de la Casa Empordà, perquè crec que en això consisteix la participació ciutadana. Res, només, veure, només això. Senyor, senyor Casell, senyora Mata, sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Uh, dos aclariments, un aclariment que faig jo i l'altre que m'agradaria que ens els fessin vostès. Uh, respecte al catàleg de descriptiu de les places del cap de uh, gabinet i del cap de protocol has mentat que hi ha una, una modificació de les funcions, a mi m'agradaria saber si això això com, com, com repercuteix en el pressupost finalment si és que hi ha un trasbassament senzillament de salaris entre un i altre si hi ha alguna rebaixa tal com, tal com demanava pel que feia el tema de, de, la, de la consorciació de, la, de les despeses eh, no me referia al central de compra, justament la posava com a exemple de que vostè repetidament i més és una experiència que s'ha fet en molts ajuntaments que en el moment de que s'ajunten, s'agrupen les despeses amb eh, compres doncs, baixa la partida, el que nosaltres ens sembla d'anàlisi del pressupost i de l'anàlisi doncs, de les despeses que anem passant eh, al llarg de l'any és que això no es fa amb temes, per exemple, doncs, de, de disseny, de comunicació, de, bueno, de, de treure cap a fora doncs, la, el, que el que ven l'Ajuntament i tampoc no tenim la certesa que això estigui passant amb el tema d'assegurances. Si és que no ho hem entès bé, doncs sí que m'agradaria fer aquest aclariment. Sny sí, Caselles. Sí gràcies, senyora Felip. Senyora, sí, per replicar-li precisament avui estem fent política. Si avui no fem política el dia del pressupost ja tanquem tanquem. Miri, jo no, no comparteixo les seves afirmacions jolies i que dic que el millor que hi veig en aquest pressupost són les seves paraules d'avui o PowerPoint. Pugemem un 2 a de la despesa social. Miri, vesttimo com vulguem però aquest 1,7 és un increment d'impostos perquè els sous no han pujat un 1,7 i si la llum puja un 2% hi ha altres coses que baixen o que es congeguen, com el sou dels funcionaris per tant, com parlem de solidaritat hem de veure qui és que li posa aquí la solidaritat i la solidaritat li estan posant avui tots els ciutadans els que són en el segment més dèbil, més complicat i que cada vegada són més perquè els anem gravant apel·lant a una solidaritat cada vegada són més i llavors el mateix sistema gravant l'activitat econòmica perquè, i repeteixo, les taxes són molt i molt elevades miri abans de dit-ho de la macroàrea de, de macroàrea de... no m'agafi les paraules al peu de la lletra a vegades hi posem més coses, però sí el que vull dir és que hauríem de pensar-ho millor i hauríem de ser capaços de trobar la fórmula per activar per fer anar més bé l'activitat econòmica i no haver de regravar, no haver de pujar impostos. Senyor Toro, que no podem fer és pujar impostos perquè ja són molt alts en aquesta ciutat perquè venien d'endarrere venien d'un increment, per exemple, del 15% a l'IBI que després ens va baixar al 5% si agafem escala de l'impost de vehicles de tracció mecànica és elevadíssima si mirem els taxes de la zona blava és elevadíssim i en això hi hem de posar aturador és el que jo li estic dient podem discutir hores si hi ha o no un increment de pressió fiscal, jo li dic que sí, d'un 1,7%. perquè finalment és el zero la inflació, agafem-nos-ho com vulguem haurem de pagar més de llum? Sí però que reparteixo. Haurem de pagar menys d'altres coses que són bàsiques, que són els sous. Gràcies. Senyora Almeida. Sí, només dir-li que, bueno, no entrarem a dir aquí valorar ni la seva credibilitat ni la meva, només dir-li que, bueno, aquí és un fet que el romanent de tesoreria negatiu és de 4 milions 700 i que vostès l'any passat no varen poder pagar eh, en els providors i varen tenir que agafar se doncs, el propi providors de, de, de Montoro, com es, com es diu, i ara tindran, han fet unes pòlisses també per pagar els providors perquè tampoc els poden pagar de 3 milions i mig. Vull dir que això són fets, no sé si és credibilitat o no, eh? i llavores en quant al senyor Font, si em permet, no, que sí, que té tota la raó en tot això que diu i estem d'acord, però jo me refereixo que aquesta mica de, de reunió que es va fer que hi havia poca gent, eh? no és que no estiguem d'acord amb el que diu vostè eh? en quant a la participació i l'audiència. Eh? Gràcies. Sí, senyor Toró, si vol contestar, si us plau? Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, reprenent el tema dels pressupostos participatius, eh, sí, estic d'acord, hem d'avançar amb aquest camí, hem d'aconseguir que la gent pugui tindre una participació més intensa. Ara, no confonguem això amb el que és democràcia i assemblea. En un moment determinat hi ha unes eleccions, hi han uns representants que arriben a l'Ajuntament i tenen que marcar una política al llarg d'un temps i després els demanaran comptes d'aquesta gestió que puguin haver fet. I això no significa estar sotmetent les decisions que prenguin al llarg d'aquest temps constantment a una situació assembleària. Crec que a les inversions pot haver-hi temes concrets en què afectin en un barri concret i determinat i que es posin a consideració, però l'equip de govern, la política consisteix en prendre decisions en casos concrets i com aquest de Casa Empordà. És una decisió ferma de que aquest és un equipament a llarg termini que ha de portar una rendibilitat per la ciutat i que, per tant, l'hem de portar a terme i, eh, bueno, jo crec que en calent no es prenen les decisions i una demostració pràctica és quan parlem de dret penal eh, quan eh, qualsevol d'aquests aconteixements eh, que tenim abast la vida diària provoquen una reacció i eh, una exigència de que hi hagin determinades actuacions i modificacions del codi penal o de qualsevol altra qüestió bé, potser el tema no és exactament el mateix però sí que té que veure en quant a que l'equip de govern ha de prendre les seves decisions i passar-ne comptes en les properes eleccions municipals eh, i que la gent determini si li han semblat correctes i quina representació ha de tenir en el proper exercici electoral. La Mireia Mata d'Esquerra Republicana es parlava de temes concrets en què, per exemple, en tema d'assegurances eh, poder-les agrupar. De fet, en aquests moments tenim eh, i està allà el plec de eh, condicions administratives i tècniques eh, elaborat per el departament de contractació amb dos vessants, eh, lo que és, perquè anem treballant amb tots els eh, camps, no? I al camp de les assegurances, la manera que ens sembla millor de treballar i que eh, tots hi hem estat d'acord, des del departament de contractació també, és primer fer la contractació d'un mitjancer, d'una persona entesa en temes d'assegurances que sigui la que ens ajudi després en cada contractació de cada un dels temes de les assegurances, des de vehicles fins a la responsabilitat civil. Aquest és un procés que ja està publicat, ara es tenen que presentar les persones interessades i això permetrà agrupar i tindre un control estricte des de l'administració municipal de tots aquells temes d'assegurança. És un pas més dins d'aquest món global de temes que entenem que hem d'anar-hi treballant. A vegades ens resulta complicat donar sortida a tots els desitjos perquè obturem els serveis municipals. La quantitat de feina, de coses que entenem que s'haurien de fer, perquè la contractació és des de l'U de Casa Empordà, fins això de les assegurances, passant per a tots els departaments que estan fent successives actuacions eh, i que, eh, repeteixo, totes elles tenen que passar pel mateix SEDAS. El senyor Casellas, hum, ho deixem estar aquí? Sí, bé, bé. Jo crec que sí, no val la pena uh, entrar-hi. I bé, i Olmedo, Almedo, uh, a veure, Teníem un remunerament de tesoraria negatiu en un moment determinat de més de 9 milions. L'any passat el van baixar a 4 milions 700. Aquest any el tornarem a baixar, ja veurem fins a on. Home, a mi m'encantaria que fos a 0, a més 1. Serà difícil, serà molt complicat perquè cony, hem anat rascant de tot allà on es podia fer contenció de la despesa no podem fer increments extraordinaris dels ingressos perquè llavors sí que el senyor Caselles ens diria que incrementem la pressió fiscal d'una manera exigerada i ja ens ho diu només quan mantenim l'IPC per tant no podem fer-ho, hem d'anar a rascar d'allà a on puguem contindre la despesa i això ens permetrà reduir aquest any de nou aquell romanent de tresoria negatiu Molt bé, en el seu moment vam optar per anar a aquella operació que es havia posat en marxa per pagament a proveïdors i va ser una operació que de nou el senyor Casellas deia que era pagar llapissos a llarg termini i la segona fase d'aquella operació hem dit, doncs pues, no la fem i l'Ajuntament per si mateix, eh, que està capacitat en aquests moments i que té una situació que li permet fer-ho, pot concertar unes operacions de tresoreria que puntualment permetran no pagar els proveïdors, sinó pagar-los a dins dels límits que li diu la llei perquè el que hem fet ha estat per pagar dins de termini els nostres proveïdors, els estem pagant en aquests moments a dins dels terminis que marca la llei o potser ens estem sortint una mica en algun lloc, però ni molt menys en aquells períodes allargats que havíem tingut en algun moment. En aquest moment tenim períodes de pagament normalitzats i això és el que ens ha permès la nova situació econòmica que pretenem corregir, millorar i que, bé, està oberta, vostès tenen en aquí alguna cosa més rascarem d'aquells 4 milions 700 mil i bueno, deixarem reduïda aquesta xifra per ja... Eh, Tinc en compte que inicialment aquest pla d'ajustament que eh, vam concebre per a poder reduir aquest, eh, aquells 9 milions que teníem inicialment estava pensat a 10 anys, a 10. Eh? Per tant, hauríem d'haver fet un 10% anual de reducció d'aquella quantitat, 900.000 euros. val? Al lloc d'això, això, ho vam reduir a la meitat amb un sol exercici. I per aquesta segon, tornarem, a rebaixar-ho. No sé fins a on, no li puc avançar en aquests moments. Ja hi estem treballant en aquest responen a la realitat amb les seves previsions d'ingressos perquè es agafa i es mira Lo que s'ha liquidat es demana a cada un dels departaments la participació de tributs de l'Estat ens a diuen quina és la que rebarem fins a final d'any i es fa l'increment aquell de l'1,7% en les partides que correspon perquè s'ha acordat no a totes, per tant l'increment no és de l'1,7% global de tot el pressupost, perquè hi han algunes que no hem aplicat a l'1,7 d'increment. I amb aquest resultat, aquest resultat dels ingressos que, si no fos veritat, no ens permetria haver liquidat el pressupost, com diu el senyor Interventor, al 2012 l'estalvinet que es va generar va ser de 4.964.874 euros. Aquest és l'estalvinet que es va generar. Si això, vostè, el que està dient tingués raó, això no seria possible. I aquestes són les dades de l'interventor, no són les meves, senyora Almeodó. Molt bé, hi ha una resposta eh, que, pendent que demanava la senyora en relació a les funcions del lloc de treball. S'ha fet una modificació de les funcions, de manera que eh, alguna funció que corresponia el lloc de treball de cap de gabinet d'alcaldia s'han passat a l'àrea en el lloc de treball de, de cap de protocol. En concret la planificació i i desenvolupament d'actes que vellin per al manteniment i enfortament de les relacions entre diferents administracions i entitats ciutadanes de la ciutat, i detectar reconeixement i efemèrides a nivell local i comarcal. Aquestes passen de cap de gabinet a cap de protocol i, en conseqüència, una part del sou de cap de gabinet passa a incrementar el, una part, el, el sou de la, de, de la cap de protocol. En concret, són uns 6.000 euros bruts que es dedueixen de la plaça de cap de gabinet i passen a la, a la de cap de protocol. Per tant, és una redistribució. En aquest sentit, doncs crec que podríem passar a la votació del pressupost. S'ha de votar l'esmena primer. Doncs votaríem la incorporació d'aquesta esmena. S'incorpora, entenc, per, per unanimitat. doncs Passaríem a la votació ara sí, del pressupost. Vots a favor de l'aprovació. vots en contra. Resultaats, senyor secretari, si us plau? A perdó. Abstencions no havia, no havia... Abstencions. No havia entès el sentit del vot. S'han només 20 vots, 12 afirmatius, 7 negatius negatius i una abstenció. Molt bé, doncs eh, agrair aquesta col·laboració per part de dos grups municipals en l'aprovació d'aquest eh, pressupost per part del senyor Esteve Gratacós i, i, i aquesta abstenció de la senyora Mata, que ens demostren una confiança en el tarannà econòmic d'aquest eh, equip de govern del qual n'estem molt contents realment d'haver pogut redreçar aquella situació que, ens va, que, que es va produir l'any 2011, de caiguda d'ingressos i de generació de dèficit, per tant, estem molt contents de poder haver donat el tomb, en aquest sentit, recuperar el nivell d'ingressos de l'any 2010 i, en conseqüència, haver trepat el nivell de despesa pel que fa a les despeses corrents de l'Ajuntament i poder tornar a reiniciar el que és poder fer una mica d'inversions. Felicitar en aquest sentit també el senyor Toro per la tasca que està fent, tant de reducció de la despesa com d'elaboració de en si del que és aquest pressupost i felicitar també la resta de regidors de l'equip de govern per la comprensió que a vegades eh, han de tenir quan els desitjos de les seves àrees no es transformen en realitats eh, en, el, en el pressupost, ja que tothom ha de fer una mica d'esforç i, com que són vasos comunicants, el que ha d'anar a una banda no pot anar a l'altra. Per tant, agrair també la comprensió que tenen quan els seus desitjos no es transformen en realitat en forma de partida pressupostària. Uh, Agrair-vos a tots doncs que heu fet possible aquesta aprovació. I passaria al punt número 3, que seria l'últim expedient de modificació de crèdit d'aquest any, que seria un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Té la paraula al primer tenent d'alcalde i rejudicant el senyor Manel Toro. Bé, com moltes gràcies, alcaldessa. L'últim expedient de modificació de crèdit. Aquest any pràcticament hem fet un mensual. Jo entenc que és una pràctica perfectament normal el fet d'anar amutllant el pressupost a les situacions que es van produint al llarg de l'exercici per la dificultat que té el de preveure amb absoluta exegitud a l'euro cada una de les partides. Bé En aquest cas, les altres de partides són la instal·lació semafòrica a l'Avinguda Salvador, Salvador Dalí i Port Lligat amb un import de 100.000 euros que permetria completar la consignació i, per tant, posar a licitació aquesta obra i la substitució del parquet del Pavellau per un import de 38.822 euros que té que veure amb el darrer expedient del ple d'avui que eh, degut a una calamarsada, a un problema d'unes inundacions greus que es van produir, va tindre que ser substituït amb tota urgència per poder tindre operatiu aquell pavelló el mes de setembre d'aquest any anterior. Bé, i les baixes de partida que permet eh, fer front en aquestes eh, altes són l'organització del passeig de Lluís Companys per 89.000 euros, una partida de videocàmeres de 11.000 Despeses d'activitats d'esports de 5.000, contractació d'esports 15.000 i administració electrònica per 18.000. Exposar al públic a l'expedient i autoritzar l'alcaldia a presidència que eh, pugui fer tots els actes i gestions que calguin per l'execució. Hi ha alguna intervenció respecte a aquest suplement de crèdit? Doncs quedaria aprovar per unanimitat. I passaria amb el punt número 4, dictament relatiu a aprovar una adenda al conveni sospit a l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu a la sessió de 10 habitatges de titularitat pública. Aquest punt atès la, la, la impossibilitat de la presència de la regidora d'Habitatge, Zònia Trilla, l'exposaria jo mateixa, en relació a que en data 18 de juny de 2007, l'Ajuntament de Figueres i Empresa Pública Adic va signar un conveni de col·laboració relatiu a la cessió d'habitatges d'ús públic. Un nou conveni es va subscriure el novembre de 2010, el desembre de 2012 s'insigna un nou conveni que substitueix els anteriors i el 27 de març de 2013 s'incorpora en aquest conveni un habitatge més i la renúncia per part de l'Ajuntament d'un habitatge cedit anteriorment. Ara, actualment, en el ple d'avui es proposa una segona adenda, aquest conveni signat el desembre de 2012, en el sentit d'incorporar la cessió de l'ús de deu habitatges que ens fa l'Agència d'Habitatge de Catalunya i que destinarem a lloguer social. Una necessitat totalment vigent avui a dia i que eh, no vam dubtar, per tant, en eh, signar l'altre dia ja directament el conveni i el que se sotmet a aprovació és aquesta formalitat en aquest ple municipal que requereix un acord de ple per incorporar aquests 10 habitatges que ens accedeix l'Agència d'Habitatge de Catalunya a l'Ajuntament perquè en fem ús i els destinem a l'ús que concedem a adient i nosaltres els destinarem a l'ús de lloguer social. Per tant, es proposa aprovar aquesta denda del conveni subscrit entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres relatiu a la cessió de 10 habitatges de titularitat pública i que serviran per paliar la necessitat d'habitatge per persones desfavorides. Sí, senyor Font. Gràcies. Des de la CUP, doncs, celebrem que, que aquests 10 habitatges passin a, a ser gestionats per l'Ajuntament. Lamentem que no, que no hagi sigut fins ara si, si l'agència catalana doncs, tenia 10 habitatges 8 de figres doncs et sap greu que haventi la problemàtica que ha, fins ara no hagin passat a l'Ajuntament recordem que necessitem molts més es preveu que hi han ha d'haver eh, molts desonaments en els propers mesos i que necessitarem molts pisos i esmentar doncs, el que se'ns va explicar que són pisos, la majoria d'ells que ronden els 40 metres quadrats i per tant per moltes de les famílies tampoc, tampoc no són vàlids i per tant doncs recordar que hem de continuar treballant perquè amb 10 pissets petits no fem gaire res. Bé, agrair al senyor Font, doncs. nosaltres també estem molt contents d'haver pogut rebre aquests 10 habitatges. Aquests sumats, els que ja disposàvem a la borsa d'habitatge, tindrem 19 pisos destinats al lloguer social, destinats a l'ús de famílies que han estat ateses per part de serveis socials i també per resoldre el cas d'aquella noia que se'ns va plantejar la setmana passada o fa 10 dies, en què no era un cas de desnonament sinó un cas d'haver signat voluntàriament una adhesió en pagament i que ens demanaven per part de la plataforma d'afectats per la ens demanaven que li facilitéssim un habitatge. En Avui, us puc dir que a aquesta noia se li a data d'avui s'ha signat un decret en què se li cedirà un habitatge i repeteixo casos de desnonament el que és execució hipotecària de moment encara no n'hem detectat aquí l'Ajuntament no n'hem hagut d'atorgar cap sí que hi ha molta gent amb tramitacions d'execució hipotecària però no hi ha ningú dormint al carrer i totes les necessitats s'han atès que hagin passat per serveis socials no el cas d'aquesta noia Sar s'ha resolt. La setmana passada el propi regidor va intercedir davant del banc de cara a plaçar aquesta, aquesta adhesió en pagament, es va plaçar, s'ha resolt l'habitatge i es resoldrà satisfactòriament aquesta, aquesta situació. Una segona situació d'una persona que estava pendent d'execució de, de, hipotecària també un dia pròxim s'ha aconseguit aplaçar avui aquesta execució hipotecària per tant no parem d'estar darrere d'aquests casos i a mateix tot allò que se'ns ha demanat incorporant en aquest cas 10 habitatges més en els que ja teníem tenim 19 habitatges per atendre aquestes demandes de lloguer social uh, per tant uh, no cal passar a votació entenc a aquesta acceptació de pisos per que quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem al punt següent de l'ordre del dia. Dictament relatiu aprovat definitivament l'expedient de modificació d'ordenances fiscals reguladores dels impostos i les taxes que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 2014. Té la paraula el senyor Manel Toro, primer tenent d'alcalde i regidor d'Hisenda. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, no faré lectura íntegra del dictamen perquè eh, bueno, sortiríem una mica miqueta el que em limitaré si us assembla, serà a, a anar fent un comentari sobre totes aquelles de les alegacions de les que s'ha recollit alguna modificació entre les que ens hi trobem en primer lloc amb una presentada per el Josep Vinyas i Castillo en nom de FICERSA en tant en que hi havia una modificació a fer en quant a la primera fracció de temps menor de 20 minuts amb les zones d'aparcament, les zones blaves. El Pere Caselles i Borrell, eh, que presenta una sèrie d'al·legacions i eh, de les quals estimem el, parcialment la tercera en el sentit d'ampliar el concepte d'aquesta esmentada bonificació en altres supòsits, de forma que es modifica l'apartat primer i, en conseqüència, l'apartat segon de l'article 9 de l'ordenança fiscal número 7, que és la que regula l'increment de valor dels terrenys, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que queda redactat, per tant, amb aquesta bonificació del 95% de la quota resultant, les transmissions a títol lucratiu per causa de mort on el subjecte passiu sigui el cònjug ascendent o descendent de primer grau o adoptat i amb les condicions que a tot seguit s'especifiquen i quan l'objecte tributari sigui l'habitatge habitual. Es modifica l'apartat D amb el sentit de que s'inclou cònjuge, descendents i adoptats i ascendents i adoptants amb discapacitat amb un grau del 65% o més eh? i eh, s'entendrà com a habitatge habitual també un traster i fins a dues places d'aparcament. La següent en què es té en compte eh, la Maria Ángels Almeda de l'Estal havia fet eh, una sèrie d'al·legacions, una d'elles en què feia referència eh, en què es tingués en compte la creació d'una mena de comissió tècnico que revisi les ordenances, bé nosaltres entenem de que de cares al 2015 el que farem serà tornar a convocar en els grups municipals i aquelles altres persones que estimeu oportú que ens puguin assessorar i que ens puguin ajudar amb la redacció, amb la millora d'aquestes ordenances fiscals amb els objectius evidents de fer que la càrrega sempre sigui la mínima i que aquella que imposem tingui una dedicació directa i que sigui la més rendible i que representi que estem gravant en aquells que major capacitat contributiva tenen. El Xavier Monfort i Peligero fa una sèrie de, també d'al·legacions i eh, s'estimen parcialment. Concretament, la quarta eh, s'estima parcialment en el sentit d'establir en un 30% la bonificació prevista a l'article de 5.2 de l'ordenança fiscal número 4, tenint en compte que les empreses que tributen per l'impost d'activitats econòmiques tenen un import net de la xifra de negoci superior al milió d'euros. Per tant, tenen gran capacitat econòmica de tal forma que la redacció sigui la següent. 2. gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota corresponent les empreses que hagin incrementat el nombre de treballadors fixos un mínim del 20% respecte al personal en plantilla durant tot l'any anterior. Per gaudir d'aquest benefici es requereix que el nombre de treballadors fixos de l'any a comparar sigui com a mínim de 10. L'allegació cinquena... També es procedeix a la seva estimació, atès que l'article 88.2 de la Llei reguladora de les gestions locals regula aquesta bonificació amb caràcter potestatiu i, eh, per tant, es considera dient fomentar les instal·lacions de sistemes d'aprofitament d'energies renovables. En conseqüència, s'afegeix un apartat 5è a l'article 5è de l'Ordenança Fiscal 4, digent que gaudiràn d'una bonificació de fins al 50% de la quota les activitats que a) utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per l'aprofitament d'energies renovables. Aquests efectes es consideraran instal·lacions per l'aprofitament d'energies renovables. renovables, les contemplades i definies com a tals en el Pla de Foment d'Energies Renovables. B, o esta un pla de transport per als seus treballadors, que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions causades pels desplaçaments en el lloc de treball i fomentar la utilització de mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. C. El percentatge final de bonificació es determinarà atenent a la combinació dels dos factors anteriors i caldrà prever sol·licitud de l'interessat informe del servei municipal corresponent. Respecte a l'al·legació setena, es procedeix també a la seva estimació parcial, atès que es vol fomentar la tinença de vehicles que contaminin menys. En conseqüència, l'article 6.1.1 de la ordenança fiscal 5 es modifica en el sentit que s'estableix una bonificació del 75% de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als titulars de vehicles que disposin de motor elèctric o bimodal, o que tinguin el motor adaptat a la utilització de biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen i combustibles derivats exclusivament d'olis vegetals. Formula una altra al·legació... Eh, jo mateix en nom del de, grup eh, i del Govern Municipal en què proposàvem i dèiem que la llei de pressupostos de l'Estat incrementa un 10% els valors cadastrals dels immobles urbans del municipi de Figueres estem parlant de l'IBI i en conseqüència el que nosaltres proposem és reduir el tipus de l'IBI que havíem aprovat inicialment amb el 0,9451 a eh, i que passi, per tant, a ser del 0,8739. Per tant, estem parlant de reduir el tipus de l'IBI per eh, eh, equilibrar d'aquesta manera aquest increment dels valors catastrals. Hi havia un error amb l'article 9.2 de l'Ordenança Fiscal número 7 que es proposa la seva eh, modificació i eh, una tercera, que no us llegiré íntegra perquè és eh, tot un sistema de pagaments eh, que s'estableix en l'article 6.5 de l'Ordenança Fiscal 3 i eh, que s'implementin els instruments CEPA, que és el servei de pagaments eh, que ha establert la Comunitat Europea i, per tant, per la cobrança de tributs i d'altres ingressos de dret públic s'estableix tot un procediment que permetrà que des de qualsevol país de la Comunitat Europea es puguin fer aquests pagaments. El Joan Font Rivera, nom de la CUP, fa també una sèrie d'al·legacions i eh, s'estimen parcialment en quan el punt de Z de les seves al·legacions S'estima aquesta redacció proposada pels punts 4 i 5 de l'apartat 2 de l'article 6e de l'Ordenança Fiscal número 8, reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, i prestació de serveis o realització d'activitats administratives de competència local i que és la següent. Gaudiran d'exempció de pagament de les taxes per utilització d'instal·lacions esportives en horari escolar les entitats o associacions no esportives, sense ànim de lucre i amb seu a Figueres, que realitzen tasques d'adaptació o de recuperació per a disminuïts físics o psíquics i que ho sol·licitin prèviament. El punt 5 és gaudirant de l'examció del pagament de les taxes establertes per la utilització de les instal·lacions esportives per a actes no esportius les entitats sol·licitant sense ànim de lucre de la ciutat de Figueres, d'acord amb la definició que aquestes pugui determinar el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya sempre i quan l'activitat concreta no comporti un lucre per l'entitat organitzadora i que sol·licita la instal·lació. Els punts 13 i 18e també s'estimen parcialment tenint en compte la inclusió, és una al·legació que feia referència a la inclusió de jubilats, incorporant el punt 4 a l'article 8.7 de l'ordenança en què eh, pels usuaris del servei, estem parlant d'esports, no empadronats al terme municipal de Figueres, que siguin majors de 65 anys, pensionistes per jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, perceptors d'una pensió no contributiva, disminuïts físics o psíquics que superin el 65% de disminució i els disminuïts que no superan aquest barem tinguen un grau de disminució no inferior al 33% i reconeguda la mobilitat reduïda s'aplicarà l'import corresponent a la tarifa jubilat reduïda no local. En la audiència pública, i això s'ha de veure amb alguna intervenció que havia fet el Joan Font abans, es va celebrar en data 19 de novembre. El Joan Antoni Bertran Soler, que avui està present aquí, va formular un suggeriment consistent a que s'eliminés la referència a la Junta de Govern local o l'alcalde com a òrgan que classifica les vies públiques establertes a l'article 17.3 de l'Ordenança Fiscal número 1, General de Gestió, Inspecció i Recaptació. I es considera, dient, tindre en compte l'esmentat suggeriment i en conseqüència a partir d'ara l'article 17.3 diu que la classificació de les vies públiques correspon al ple municipal per tant hi ha ja, eh, el que ve a continuació és el, la proposta d'acords que és estimar íntegrament les al·legacions que he llegit i parcialment aquelles altres que també he mencionat desestimant totes aquelles altres que eh, no han estat exposades i autoritzar l'alcaldessa a presidència per realitzar tots els actes i gestions que calguin en l'execució d'aquests acords Gràcies senyor Manuel Toro Intervencions eh, Senyor Greta cors. Sí, gràcies alcaldessa eh, Res, només per explicar que el nostre vot s'ha d'abstenció perquè pensem que aquest tant percent d'increment eh, és molt alt ens hauria agradat que es congelessin, però d'una altra banda també entenc, per això no ho en contra, que ja serveix són deficitaris i que si no es cobressin d'una manera s'ho hagin de pagar per una altra banda. Gràcies. Senyor Monfort. Sí, agrair que, que s'hagin aprovat parcialment la, les, les al·legacions que han fet. Ah i intentaré veure si entre una cosa i l altra puc, puc contestar el que considerem de, la, de, les, de les respostes que hem, que hem rebut. Pel que fa a la primera al·legació que, que vam presentar, proposàvem establir un tramat de, de valors cadastrals per tal de tenir un IVI, un IVI progressiu. La contesta sigut que la llei reguladora d'Hisendes Locals eh, ho impedeix i la veritat és que la nostra interpretació de l'altura de la llei no és aquesta, sinó que creiem que obre la porta a que, a que això es pugui fer, per tant no, no, no ho compartim. Fèiem una segona al·legació, que era suprimir la bonificació del 50% a la quota de l'impost sobre béns immobles, dels immobles que constitueixin objecte de l'activitat eh, a de les empreses d'urbanització, construcció, promoció immobiliària, tant de l'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. I, bueno, bé, tenen raó, i no, ja hem estat llegint i també arribem a alguna cosa que no es pot fer, per tant, cap problema. La tercera, que crec que era, crec que era important, que era eh, incloure els immobles que es destinin a lloguer social, la bonificació del 95% prevista a l'article tal, tal, tal. Uh, bé, des del govern uh, s'alega en resposta a aquesta a aquesta alegació i s'agafen a, a la llei de los ayuntamientos mediante ordenança podran regular una bonificació de hasta el 95% de la quota íntegra de l'impuesta a favor de... bueno, no l'acabo de dir que si no serà un, un pa Va, nosaltres creiem uh, creiem que la redacció de la llei no exclou que es pugui fixar de forma prèvia quins són aquests requisits per accedir a aquesta bonificació creiem que també deixa la porta oberta que això es pugui fer per tant no estem d'acord amb la resposta amb la resposta que hem rebut per la quarta al·legació era ampliar la bonificació fins al 50% prevista per l'impost sobre activitats econòmiques per les empreses que incrementin el nombre de treballadors Va, no, aquesta ho deixarem aquesta, en part s'ha acceptat però ara és que estic llegint del mòbil em m'acosta una mica eh? <ríe> Va, eh, pel que fa a la cinquena a la cinquena al·legació eh, la recullem íntegrament o sigui, perfecte eh, pel que fa a la sisena al·legació que vam presentar a al·legació que vam presentar Aquest article preveu aquesta bonificació com a optativa pel ple uh, i per tant creiem que no existeix cap inconvenient en, en eliminar-la perquè és optativa o bé que es pugui fixar alguns criteris que limitin uh, l'aplicació discrecional del que, vol, del que es vol establir. Pel que fa a la delegació número 7, uh, també agrair que s'hagi tingut en compte. <coughs> uh, pel que fa a la delegació número, número 8, uh, creiem que n'hi ha inconvenient en què no s'apliqui o que s'estableixin uns criteris limitatius o discrecionals pel ple. Si veieu, en, en el, la majoria d'argumentació que tenim és que, és que creiem que que tenim, més, que tenim més possibilitats i tenim més potestat de, de, de, de tractar aquestes, aquestes lleis d'isendes locals eh, per tal de que, de, de, de, que, de que funcioni pels interessos de, dels ciutadans de Figueres i després pel que fa eh, a la novena al·legació, i per nosaltres potser la, per nosaltres la, la, la més important, eh, que va, anava sobre l'increment de valors de terrenys de neutralesa urbana. Val? Eh, no, no estem d'acord amb la, no la contesta que han tingut. Val? i deixem per exemple eh, l'assessoria TACS, que crec que vostès han han fitxat algú d'atacs per al Consell d'Administració de FICERSA Vull dir, és, una, és bastant és reputada o vostès així ho, ho consideren si... aquesta assessoria per exemple fa fa córrer una, una circular on te desmunta una mica el mite aquest de, els, els, hi, els hi llegiré diu, en els darrers anys de crisi econòmica especialment virulenta en el sector immobiliari eh, cal dir que les liquidacions d'aquest impost poden esdevenir manif manifestament improcedents per raó que, en realitat, no s'ha produït cap increment de valor de l'immoble objecte d'imposició, cosa que hauria de suposar que no es meriti l'impost. Eh, no obstant això i com és lògic, els ajuntaments continuen exigint aquest tribut, sense tenir en compte les circumstàncies mentades de no haver-se produït cap increment valoratiu de l'immoble, basant-se en regles objectives de càlcul de la quota de l'impost, que recordem prenent com a base el valor cadastral del bé en qüestió. En aquest sentit s'han pronunciat diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les quals han afirmat que en la hipòtesi que en el cas concret no existeix un increment, un increment del valor del terreny no es meritarà el tribut tot i les regles objectives de càlcul de la quota de l'impost. Eh, amb això també ens agafem nosaltres quan demanem que, aquest, que, que no és just que l'Ajuntament cobri aquest impost a les persones que estan en un procés d'execució hipotecària i per tant creiem que es podria haver recollit que es podria haver recollit aquesta aquesta alegació. I us podria dir una última cosa, bé, si us trobeu que si tenim moltes coses apuntades. Un segon, eh. Val, sí, pel que faia poca feia a l'al·legació la, número 3 que era sobre sobre la possible bonificació, sobre la possible bonificació de l'IBI amb la contesta que s'ha fet i amb l'al·legació la, que hem presentat eh, només fixeu-vos que, que en, aquest, en, el, en el cas o sigui, es podria donar, es podria donar la, la, la incongruència de que una persona que està afectada o que és embargada ha de pagar l'IBI en la seva totalitat i en canvi en el moment en què aquest pis passa a ser, passa a ser propietat del banc un altre cop, eh, llavors podria tenir dret a aquesta bonificació de l'IBI arribar, podria arribar a passar això i per tant creiem creiem que és injust i creiem que la contesta no és correcta Val? i eh, torno a repetir, agraïm que s'hagin recollit eh, parcialment les al·legacions que han presentat eh, però el fet de que nosaltres consideràvem més importants, que eren sobretot les que anaven més en el sentit eh, social de de progressivitat dels impostos de bonificacions de l'IBI a les famílies que ho estaven passant malament i de que no s'hagués de pagar en certs casos l'impost de l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana no s'ha acceptat ens veiem amb, amb l'obligació de, de votar en contra d'aquestes ordenances tot i que repeteixo, agraïm que, que, que s'hagin acceptat parcialment les, les nostres al·legacions, sobretot les que anaven en el sentit més mediambiental molt bon bé, senyor Fons, sisplau. Gràcies. Eh, bé, nosaltres també doncs, celebrem que s'hagin acceptat algunes de les al·legacions presentades per la CUP. Tot i així, el nostre vot serà contrari a l'aprovació de les ordenances, i és així perquè els, els dos missatges principals que, que llançaven les nostres al·legacions i que vam esmentar quan es va fer la aprovació inicial era demana per un costat la congelació de les taxes eh, i tributs, i per l'altra banda, em, anant caminant cap a la seva progressivitat i creiem que ni una cosa ni l'altra no s'esoleix. Evidentment estem contents que s'hagin acceptat aquestes però entenem que el refons principal doncs, no, no s'ha complert i em, veiem que l'oposició que, que s'ha posat a les nostres al·legacions és, és merament tècnica en gairebé totes i nosaltres entenem que, que es tracta només d'una doncs, objecció política les, les al·legacions que hem presentat nosaltres es basen en ordenances municipals que estan, eh, en, que estan vigents a altres municipis. O sigui, el que nosaltres estem proposant són coses que s'estan fent a altres municipis i per tant entenem que si es pot fer a altres municipis també s'ha de poder eh, fer aquí a Figueres. I, I també ho creiem perquè les, les, les al·legacions que hem presentat són eh, gairebé calcades a les al·legacions que hem presentar ja la, la primera vegada que hem estar aquí asseguts discutint unes ordenances i en aquell moment, i el que ha anat passant cada any, aquelles, aquelles, aquestes al·legacions no, no van ser acceptades per motius tècnics. Cada vegada se'ns se deia doncs, que legalment no es, no, es, no es podien fer. I ara ens han trobat doncs, que, sí que, que sí que es pot fer, nosaltres estem contentíssims i, i ho celebrem, però entenem que la, que la voluntat de no tirar endavant les altres és, és merament política. I, I continuem dient que el que hauria de passar és que per un que vosaltres es congelessin les taxes i per altres aconseguís una progressivitat. Eh? Nosaltres entenem que sí que, sí, sí que l'Ajuntament necessita recursos, i és passament en aquest moment, però ha de ser de manera progressiva, i no pot ser tal com està muntat ara. Senyora Mata. Gràcies. Entre les, la llista de les, de les al·legacions que s'han estimat, totalment o parcialment, no en consta cap del nostre grup municipal, per tant, la, la resposta doncs, a, en el sentit del vot de, del nostre grup municipal doncs, serà negativa, perquè com que cap de les nostres al·legacions ha estat acceptada, entenem doncs, que, que no, no hem arribat a, a complir l'expectativa que volíem. L'expectativa que volíem acabar amb el sentit doncs, que, que Suára comentava el senyor Font, d'una banda, doncs, des del nostre grup municipal demanàvem una congelació doncs, de, de l'IBI, uh, pensem que l'IBI és el per supost, el, el, és l'impost que més castiga linealment a tota la població. Pensem doncs, com vam comentar en el seu moment, doncs que hi han ajuntaments que l'han congelat, entre ells l'ajuntament el, més important de Catalunya, que és l'Ajuntament de Barcelona, i pensem que si l'ajuntament més important de Catalunya ho pot fer, i és un ajuntament que és per a tots un referent, el nostre bé també ho podia fer. A més a més, se'ns obre un panorama d incertesa impositiva amb el tema de les revisions catastrals. Pensem que en els propers, propers anys no sabem què passarà, no sabem què significarà per les famílies figanenques, i això ens preocupa i ens preocupa molt. I d'altra banda, doncs aquesta progressivitat que demanàvem eh, i que ens que ja s'està aplicant, ens es d'una manera vaga, ens sembla a nosaltres que no, no s'està aplicant o no s'estaran a fons. I no s'està aplicant ni en positiu ni en negatiu uh, hi ha serveis doncs, que de manera absolutament genèrica doncs, tenen gratuïtats per determinats motius quan es podrien explorar vies doncs, de recaptació i d'altres que senzillament encara no se'ls ha aplicat la progressivitat o, o descomptes amb caire social per tant nosaltres entenem que no s'atenen aquestes dues nostres eh, peticions més genèriques i després hi ha un altre el doncs, al qual tenim una resposta que és molt poc satisfactòria que és que a Figueres tenim eh, comparativament eh, les, les taxes doncs, per llicències d'obres més cares que hi ha no només a tota la demarcació sinó a part de les demarcacions veïnes se'ns diu que això es cobra el que costa doncs si es cobra el que costa vol dir que Figueres ho fem molt malament perquè resulta que som 10 cops més cars que Girona per exemple amb temes d'obres menors el nostre parer, això provoca el que fa un moment comentava la senyora Omedo, doncs que quan estàvem previst que ens 130.000 euros, ens recapten 130.000. Per què? Perquè no es fan obres. Potser se'n fan poques, el que passa, que sabem del cert, que se'n fan moltíssimes sense declarar, perquè per pagar-ne molt, la gent no, no, no en paga res. I això és una situació totalment anòmala, que fa molt temps que, que denunciem, que any re any doncs anem, anem demanant que això revisi i que no s'aconsegueix revisar. Per tant, el sentit del nostre vot serà negatiu. Senyor Casellas. Sí, gràcies, sí, gràcies senyora Caldesa. Bé, el sentit del nostre vot serà negatiu, no pot ser d'altra manera, vista l'exposició que hem fet per al pressupost. Nosaltres, a la nostra primera al·legació era no tan sols la conjugació, sinó la baixada d'un punt bàsic. Eh, considerem, ja hem exposat, no repetir els arguments, que hi ha un increment d'impostos i de taxes i, i no hi estem d'acord. Després, segona qüestió és que és agrair o... Eh, celebrar que acceptin parcialment doncs, el tema de la el que com vostè ha manifestat, era la nostra tercera alegació, demanàvem que la bonificació fos igual en segona alegació fos igual doncs, en independència de l'edat dels contribuents quan és l'habitatge habitual per nosaltres això és important perquè la plusvàlua al final és un impost que grava les rendes de gastalvi, que ve prou vacatejades venen de l'IRPF més alt d'Europa més alt d'Europa i al final l'habitatge habitual és estalvi, és estalvi, però molta gent és el que tenen, és un pis, i ja està. Per tant, hauríem de ser sensibles. Celebrem per això que ens l'acullin, doncs per l'habitatge habitual d'un valor de sol fins a 10.000 euros, això és un pàrquing, al 50%, està bé, i l'habitatge habitual amb valor de sol a partir de 10.000 euros en un 20%. Bé, en un, en un pis mitjà, doncs això pot arribar a significar 1.200 o 1.400 euros, benvingut sigui. I només una cosa d'acord que un es fa l'altre, però en la justificació de la segona, de la desestimació de la segona, ens, prop... ens diuen desestimar la segona i estimar parcialment la tercera, sense motivar perquè ens desestimen la segona. Es pot escriure una motivació política, no passa res, no cal que sigui tot tècnic, senyor Toro. Gràcies. Senyora Almeda. Sí, el nostre vot eh, del Partit Popular serà votarem en contra, ja com havíem dit en el a la lirici d'inicial. Llavors nosaltres votarem en contra, a part de que no s'han necessitat cap al·legació, més que res perquè pensem que ara una puja de, de taxes i impostos d'un 2%, 2 és molt, no? Crec que la, la població, els figuerencs estan prou ja afogats i només ens falta, ens falta aquest 2%. Uh, crec que bueno, és de les, uniques, de les poques poblacions que, que hi ha la puja perquè, pràcticament tota la comarca vull dir, que han, estan a la baixa i fins o congelar o a la baixa Girona, Roses, Llençà, a L'Escala i bueno, diré el mateix que l'any passat vostè me dirà, bueno, diu el mateix doncs sí, perquè clar, l'any passat també varen fer pràcticament el mateix no? i en quant a les a al·legacions només un parell de, de coses perquè, bueno, sí, com deia el senyor Joan Font, hi ha algun problema tècnic, però bueno, com ara, per exemple, que el fraccionament de, de, de l'IBI actual doncs es pugui fer en vez de dues vegades passi a ser tres quotes, crec que tant de bo, eh? vull dir, pels figuerencs hauria sigut una bona cosa, però sembla ser que és un problema tècnic, no? i un parell més. Vull dir que fins i tot a l'escala bueno, ells tenen un pressupost de 17 de 17 milions d'euros i, i no sé quants habitants vol dir que que, bueno, que hi ha menys gent i aquesta mateixa la fan perquè tot això és un recull també d'altes doncs, poblacions no? aquestes ordenances que s'estan fent no és que els atreguem nosaltres aquí de la xistera sinó que bueno, veiem una mica com funcionen els altres municipis i dius bueno, allà els a contemplen doncs, perquè aquí no, no? Vull dir alguna cosa no s'està acabant fent prou bé senyor Toró per molt que digui que jo sóc repetitiva de l'any passat o la seva credibilitat o la meva, això són fets, que nosaltres aquí Figueres pagarem un 2% més de taxes i impostos i altres poblacions no, podéu al final, no sé, marxarem altres pobles, eh, del costat. Gràcies. Molt bé, ja neto, si vol contestar les intervencions, si plau. Moltes gràcies, alcaldessa. Hm. Mm a tots els comentaris i especialment els agraïments que s'han produït doncs és feina que anem fent tot és millorable les ordenances fiscals és un instrument que és el que ens permet poder fer front després en els serveis que prestem només un comentari sobre el sistema d'elaboració d'aquestes al·legacions que crec que és important que conegueu i Rebudes totes les al·legacions, se'ls hi va traslladar eh, la persona responsable del de Departament de Rentes i Exaccions amb l'encàrrec que examinés eh, cada una d'elles i fes una proposta de resolució i ens digués quines d'elles eren tècnicament acceptables i quines d'elles eh, no eren m possible, discutir-les perquè la llei ho impedeix. El resultat pràctic va ser que de totes les alegacions que s'han produït, varen tindre un informe que ens va dir exactament el que hem basat en el dictamen, que evidentment no el vaig fer jo, el va fer precisament aquesta persona i que després va ser sotmès també per part de Secretaria General aquest criteri l'opinió de Secretaria General. Per tant, vàrem tindre un resultat pràctic que ens va dir que totes aquelles al·legacions que podíem tindre alguna capacitat potestativa per a intervindre i prendre una decisió i sobre totes elles vàrem fer alguna consideració o vàrem estimar total o parcialment això en referència, evidentment, a, a el que comentava en aquí de les estimacions possibles o no possibles sobre aquesta. Estem oberts a continuar estudiant la seva progressivitat, a continuar buscant la manera d'establir mecanismes que protegeixin a les persones introduint mm, fórmules com les que ens demanaven des de l'Esquerra Republicana, la senyora Mireia Mata que precisament permetin que, gent, que aquestes persones tinguin la menor càrrega fiscal i que la progressivitat s'hi vagi establint. Eh, respectant, això sí, hem de tindre clar que eh, l'Ajuntament ha de cobrir els serveis mínims, que hi han algunes taxes que hem d'estudiar i que probablement es pugui millorar el cost del servei que prestem en l'administrat estem convençuts i prenc nota en aquest sentit dels arguments que ens han donat. Temes concrets eh, iniciativa ens ha parlat de TAX i eh, el fet de que hi ha alguns casos en els que no es produeix un increment del valor de l'immoble i que per tant, eh, aquest és un cas en el que no s'hauria de cobrar-li en l'administrat per aquest impost i estic totalment d'acord. El que passa és que la seva allegació eh, i després continuarem aquest no, no es referia en aquest punt concret. A les nostres ordenances ja surt que en casos d'adhesió en pagament d'un immoble, el eh, contribuent sigui l'entitat bancària que és la que exercita eh, aquella possibilitat. Vostem contestarà, com ho hem fet eh, eh, històricament, de que al final l'entitat bancària acabarà repercutint-li, en l'administrat, en el seu client aquest cost teòric que pugui tenir no hi estic d'acord i en qualsevol cas hem de fer allò que ens permet la normativa eh, i traslladar-li la càrrega fiscal en aquell que rep el benefici en aquest cas l'entitat financera però de lo que parlava vostè, que és d'aquest increment de valor dels terrenys, l'Ajuntament té els mecanismes i en qualsevol cas l'administrat o la persona que rebi una liquidació també té la possibilitat de recórrer contra un increment de valor que estimi que no és procedent. I aquests recursos nosaltres els tramitem i en el cas de veure que hi ha la raó per part de l'administrat s'accepta. Però el fet és que normalment hi ha un increment de valor dels terrenys i que aquesta és precisament la norma que estem obligats a aplicar i per tant es fa una liquidació. Després qui la pagui repeteixo, encantats i per això vam introduir aquesta modificació en que ho faci l'entitat financera que rep aquell immoble. Sobre les al·legacions amb ordenances fiscals vigents amb altres municipis i que eh, en aquest no estan recollides és que no tinc altre argument que contestars i que ens hem limitat a recollir i a poguer opinar sobre aquells punts que ens han deixat lliures a l'informe tècnic previ que hem rebut sobre aquestes ordenances fiscals. I el senyor Caselles, un tema molt concret. Em parla de que l'al·legació segona, i la tercera, i que la segona no està motivada, és que... és que era, eh, clar, és, que, eh, és una, eh, que vostè molt bé diu, la tercera és subsidiàriament en l'anterior, eh? per tant, era aquesta la raó. Senyora Almeda, sí. Sí. A bé, gràcies. Només dir-li, senyor Toro, que bueno, jo aquestes, totes les al·legacions que va presentar el Partit Popular ho he parlat justament amb la cap, de, eh, les, la de dalt, i bé, bueno, més que res, de totes les al·legacions, que Déu-n'hi-do, eh, bastantes, jo crec que entre moltes, eh, vull dir, ara no sé si deu per un costat i deu per l'altre, llavors pràcticament totes són d'oportunitat política, eh? Si sí que hi havia alguna que potser no s'ajustava Uh, i encara podria seria discutible no? en quant a l'impost d'activitat econòmica si sí que la llei uh, diu fins al 50 però bueno vostè en aquí uh, també va dir que podia ser fins al 95% depèn si era d'interès social cultural vull dir que bueno o sigui que també podria ser una mica discutible o sigui que jo he parlat amb ella per saber realment si bueno, doncs no combrien els requisits o què passava i de totes, ja l'he dit, una vintena pràcticament menys aquestes ductoses, de totes oportunitat política hem arribat a aquest acord, gràcies Molt bé, gràcies senyor Almedo senyor, senyor Montfort, sí Sense allargar-me perquè ja vostè i jo amb el tema aquest de l'impost ens podríem passar aquí tota la, tot la nit però això va una mica lligat també amb, el, amb els ingressos que hi han previstos al pressupost perquè en base a aquesta pujada del 10% que vam fer dels valors cadastrals obligats, del... vostès també tenen previst eh, recaptar més aquest impost per l'any que ve. És així? Sí, en part... val. Val, val. Uh, però una cosa està clara, una persona que va comprar un pis per sobre del seu valor uh, fa, 5, fa 6 anys, i que ara poc que sigui, eh, està en un procés d'execució hipotecària, o que està clar que el valor d'aquest pis ha baixat, en cap cas ha pujat. i es podria, es podria arribar a donar la circumstància de que en base, en base al càlcul sobre el sobrevalor cadastral del pis, que a més a més ha pujat des de fa, no recordo, des de fa un mes, un mes i mig eh, encara s'hagués de pagar més diners, quan en realitat el, el preu del pis aquest ha baixat i és sobre en un procés d'execució hipotecària, per això acabem creient que en aquests processos aquest impost és injust i precisament per això, perquè en, en realitat el valor, el valor real acaba baixant i ho podem maquillar com vulguem i la base de càlcul pot ser la que sigui però en realitat creiem que és un impost injust i que perjudica una possible negociació i per això doncs, continuarem insistint en la en injustícia d'aquest impost Senyor Toro. Sí, moltes gràcies eh, molt breu eh, sobre el tema de valor dels pisos que els pisos i els immobles de Figueres estan valorats a preus dels anys 89 i 90. Per tant, hem de tindre en compte que sortim d'una valoració enormement baixa sobre el que va ser després el mercat al llarg de tots els anys 90, tots els anys 2000 i fins a arribar en aquest exercici anterior. Per molt que en aquest moments es faci una transacció d'un d'aquests pisos, Eh, és enormement complicat que la valoració que tingui en compte eh, l'Ajuntament sigui eh, més alta que la que tenia en l'any 89 i 90. Eh, eh, les baixades que han tingut els immobles en aquests últims dos, tres exercicis no arriben a les valoracions que tenien. A això. I si hagués algun cas, si hi hagués algun cas hipotètic, que no ens hi hem trobat perquè no ens han presentat un recurs formal. La gent fa el càlcul, veu que efectivament el valor que té aquell immoble és superior a al que s'està estipulant des del punt de vista de les tables que tenim en l'impost de plusvàlua. Llavors, si tingués en aquest hipotètic cas una valoració que fos inferior, evidentment l'Ajuntament hauria de donar-li la raó amb una valoració contradictòria que es pogués establir, però no ens hi hem trobat és que són valors que venen de l'any 90, 1990 Molt bé passaríem a la votació doncs, de les ordenances fiscals Vots a favor Vots en contra Mm -mm. Abstencions. Resultat, senyor secretari, si us plau? Són més vint vots, uns afirmatius, 8 negatius i una abstenció. Molt bé, doncs passaríem a l'últim punt del que és el ple extraordinari, d'avui, que és el dictamen relatiu a un expedient de reconeixement de deutes sense existència de crèdit pressupostari suficient, i de reconeixement de l'obligació de la despesa. Té la paraula el senyor Toro, que avui monopolitza pràcticament el tema, però és el que toca. Gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. El company de l'esquerra em deia que m'estava guanyant el sopar. Bé, es tracta precisament d'un tema que hem fet comentari en el punt aquell de les modificacions de crèdit, en el què hem de reconèixer eh, les, els treballs que va fer Comercial Elvetia amb la reparació del parquet del pavelló poliesportiu eh, quan hi va haver -hi aquella situació de calamarsada, d'inundació i que eh, va permetre que es posés en condicions aquest parquet per començar el funcionament al mes de setembre i eh, per tant el que correspon és eh, reconèixer una vegada que ja tenim consignació pressupostària Eh, que l'hem aprovat anteriorment, que es pagui aquest, aquest import de 38.000 euros en aquesta empresa. Sí, alguna intervenció? Senyora Almeda? Sí. Nosaltres farem una extensió d'aquest punt perquè creiem que bueno, doncs no s'ha fet també bé, l'atràmit no s'ha fet bé, no? Per això ara doncs, es passa ara en aquest ditàmen, no? Uh, de, no sé, portem ja des d'ensar, ara ja farà ja va fer tres, farà 3 anys, no?, que estem aquí i sempre, doncs, no, no, no acaben d'entendre que l'administració funciona no, no, duna manera, no? O sigui, per fer tot això es tenia que haver fet doncs un informe demanant a veure si hi havia partida pressupostària, o sigui, tot el protocol, no, a seguir, no? I llavors doncs, fer una oferta de tres proveïdors i, pel que sembla, doncs no va fet A llavors no no tenem perquè cauen cada vegada amb el mateix error a veure, nosaltres farem una extensió perquè creiem doncs, que aquesta empresa ha de cobrar, evidentment, però bueno val la pena que al final, a veure si entenen que a l'administració doncs, hi ha uns, uns protocols a seguir i que aquí no es compleixen i que verdaderament si algú no ho fa, doncs crec que també val la pena, no sé si se li ha d'obrir un, un expedient disciplinari o no no ho sé, però alguna cosa, perquè clar és que ens anem trobant doncs, moltes vegades, no? per totes que entenguin que bueno, primer doncs, mirar si hi, ha partida, si hi ha consignació pressupostària i després com que no eren 50.000 euros sí que no ha de passar per la mesa de contratació diríem en aquest cas doncs, de la Mariona però bueno, també hi ha unes maneres a fer i no s'han seguit per tant nosaltres farem una extensió. Gràcies. Molt bé, gràcies senyora Olmedo. De totes maneres... Home, sí que ens han n'ha quedat una de factura, però d'un pressupost de 48 milions d'euros, una a l'any? No. Ja ho sé que la perfecció és cap, però ens hi costem, ens hi costem. Jo crec que, veure si l'any que ve podem. Doncs haurem de votar aquesta incorporació d'aquesta factura de reparació de parquet de, del poliesportiu. Vots a favor? cions? Resultat, senyor secretari? Shan més vint vots, disset afirmatius, cap negatiu i 3 abstenc i 3 abstencions. Bé, donc ha fet tots els punts de l'orde del dia 3 que és un plec extraordinari i ja s'aixeecaria la sessió, aair-vos la vostra assistència i se poder començar l'exercit pressupostari de 2014 amb tots els deures fets. Gràcies.